Нараз Димко замок, потягнув носом повітря і прикипів поглядом до торбини Тишкевича. «Смажениною пахне», – сказав він і прокотнув слину. «А в мене ж третій день у роті і різки не було». «Ну, не було, то буде», – посміхнувся Тишкевич, і витяг з торбини залишки дрохви. Димкові зуби запрацювали не згірш бобрових. А Тишкевич дивився на дурну силу і міркував, як бути з ним надалі. Завести назад до татар? Ні. Це він завжди встигне. Спочатку, мабуть, треба спробувати зробити його своєю вірною людиною. А продати татарам ніколи не пізно. А чому ти не питаєш, як мене сюди занесло? поцікавився Тишкевич. Та я, дурна сила, все ще не міг упоратися з друхвою. Ну, я ж було на початку хотів запитати вас про це, а ви якось убік звернули. І справді, дурна сила, подумав Тишкевич. Схоже, в голові у нього гуляє вітер. Тоді ще раз у задумі потер шию і мовив. Довго розповідати. Та й не для чужих вухт, а історія. А ти, може, візьмеш і вибавкаєш її будь-кому? Бо хто ж тебе зна? Димко вільною рукою бухнув себе у груди так, що вони загуділи, мов, дзвін. Та я, обурено почав він, Та щоб я, та ніколи, ну їжеш Богу. Тишкевич зітхнув так важко, ніби іншого виходу не мав. «Ну, гаразд», – згодився він. «Ти, хлопче, бодай раз замислювався над тим, чому татари так несподівано налітають на наші села. Стежиш за тим степом, стежиш, здається, і миша не проскочить, а татари вже в тебе за спиною». «Ай, справді!» Димко навіть про дрохву забув, так вразили його ці слова. Не встигнеш й озирнутися, як вони вже поруч. Гадаєш, то просто так? Ні, голову даю на вісіч, що хтось із наших указує їм дорогу. Димко закліпав очима. Не може бути, не повірив він. Тишкевич роззирнувся довкола. І хоч аж до обрію не було жодної живої душі, пошепки мовив. А я знаю, хто це. Худорлявий такий, смаглявий і кінь у нього гарний, хоча й не дуже показний. А зовуть того запроданця Швайкою. Еге ж, вдає, начебто стереже степ від чужинців, а насправді все навпаки. Швайка? отетерів Димко, дурна сила. «Та ви що? У нас же кажуть, що його татари не можуть зловити, такий він моторний. Кажуть, що і в Криму він був, і аж до Дунаю діставався. Можливо, згодився Тишкевич. А не зловлять його тому, що й не ловлять. Він сам до них звістями їздить. Ну, хіба що про людське око трохи Поганяються за ним. «Ти диви!» А я, здається, бачив його. Саме за Воронівкою. Я худобу пас, а він на Переяслав простував. «Еге ж! Такий, як ви кажете, худий, смаглявий, мов турок. І дивиться якось з-під лоба. Дід Микола привітався з ним, а потім і каже мені, бачив?» Це той, що вганяє татарам добрячу швайку в одне місце. Ага, ото ж би й воно, сказав Тишкевич. Тільки кажуть, а насправді зовсім не так. Тож я й хочу вивезти його на чисту воду. А де ж він зараз? Та, здається, десь неподалік у плавнях. Вивідує, мабуть, скільки людей козакує і де саме. А потім усе видасть степнякам. Проте Димко дурна сила виявився трохи метикуватішим, аніж гадав Тишкевич. А чому ж тоді ви опинилися тут, а не в плавнях? Поцікавився він. І шапка на вас якась не наша? «Молодець!» – похвалив його Тишкевич. «Одразу видно, яке в тебе око спостережливе». «А опинився я тут тому, що повертаюся від татар». Демкові перехопило подих. «Від татар?» – похвилі перепитав він, не вірячи власним вухам. «Саме так!» «Пан Кобильський послав мене з викупом за його людей». До речі, Тишкевич націлив пальця на Димка, «За тебе він також дав викуп, і чималий, бо я йому підказав, що таких міцних та вірних хлопців, як ти, пошукати треба». І хоч Димко ще допуття й не знав, вірний він панові Кобильському чи ні, усе ж така похвала припала йому до душі. «Ну, звісно» зніяковіло промимрив він. «Але ж навіщо ви дали викуп за мене? Адже я, як бачите, сам утік. Та хіба ж ми знали, що ти у нас такий нетерплячий?» посміхнувся Тишкевич. Проте його обличчя одразу набрало заклопотаного виразу. Він запитав. «То як же нам тепер бути?» «Ви про що?» не зрозумів Димко. «Про те, що за свій викуп...» «Маєш заплатити?» «То навіщо платити, коли я й так утік?» «Е, ні, парубче, так не годиться. ти чи не втік, а за викуп треба панові платити. Чи, може, грошей катма?» «Та нема, – признався Димко, – ні в діда немає, ні у родичів». Тишкевич поплескав з похмурнілого хлопця по плечу – «Не суши собі голови», – сказав він. «Я тобі допоможу. Ну, тільки доведеться нам з тобою трохи затриматися у плавнях». Димко відсторонився від Тишкевича. «Я до діда хочу», – сказав він. «Дід, мабуть, переживає?» «Нікуди твій дід не дінеться. А плавні нам потрібні, тому що тут, – він погладив широкий пояс, – дещо є». Тож закупимо хутро у козаків і продамо у Ментівцях, Черкасах чи Переяславі. Частина виторгу твоя. Тож за рік-другий зможеш сповна віддати панові свій борг.